Послание до Лаодикийската църква Седмата културна епоха. Седмата културна епоха, която ще дойде след Шестата, е представена в Апокалипсиса от Лаодикийската църква и е характеризирана последния начин. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел. Начинателят на всичко, което Бог е създал, зная делата ти, че не си нито студен, нито топъл. Дено да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си, понеже казваш «Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо», а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене злато пречистено соган, за да се обогатиш и бяли дрехи, за да се облечеш, за да се не яви срамотата на твоята голота и колури, за да помажеш очите си та да, да виждаш. Уния които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Трета глава, 14.22. Така казва Амин. Това е едно от имената на Христа като проявен Бог, верният и истинският начинател на всичко, което Бог е създал. В тази културна епоха човечеството ще бъде разделено на две. Едни, които са приели духовния импулс на Христа и са приложили любовта в живота си. и Други, които живеят обикновения живот на материята, интересуват се само от материалния живот, те са тези, които са нито топли, нито студени, Затова ги избълва от устата си, т.е. отпадат от развитието. С тази културна епоха се завършва цикълът на нашата пета коренна раса, завършва се този цикъл, който е започнал от древна Индия, и стига кулминацията си в нашата пета културна епоха. Третата – леморийската раса загина от огън. Четвъртата – атлантската раса загина от вода. А нашата раса ще загине от егоизма, който ще се изрази във война на всички против всички. Седмата културна епоха, с която завършва нашата пета раса, ще бъде една опадъчна култура, защото развитието продължава по линията на шестата културна епоха, от която се ражда шестата раса.